Заклутана. А хіба ми не інтелігенція, поцікаюся твердо хліб? Ми, і ми, і ми, управлінська, контролююча, перевіряльницька. Ми над усіма, а не всі над нами. Тому ряди наші треба зміцнювати, а не розхитувати. Ви не звертали ніколи уваги на моє прізвище. А що прізвище? Дим, дим. І забобон. Тяжкий спадок наших малописьменних предків. Через прізвище треба вміти переступити. Коли ти остолопов, то що, і генералом не можеш бути? А коли мальчик, то зазь бути міністром? Я твердо хліб, і хоч зрідка, все ж таки можу виявити твердість. От ти виявляй. У ділі. На користь нашому відділу. А коли на користь істині? Ти в школі. Де сидів? Пролунало несподіване запитання. Ну, як це де? На якій партії? На передній, на задній? Всередині? Всередина. Це ядро. Основа. Що є наша служба? Виконання обов'язку чи випендрювання? Відданість справі тільки так. Здібності що? Хто визначає, які вони? А відданість – велике діло. Ініціатива її здібності – це прекрасно. Але вони не повинні виглядати докором іншим. І я дивуюся. Ти такий стараний працівник, і мало не дійшло до паркбюро. Може, ти засидійся у слідчих? Дамо тобі старшого слідчого. Ти в такій сім'ї, таке оточення. Дивуюся, чому ти досі не доктор юридичних наук. Я й сам дивуюся, мляв усміхнувся твердо хліба. Так пожартували, і обом ніби відлягло серця. Давай я переговорю з Дольжичем Придславським. Він же міг би підштовхнути, де треба. Я вас прошу, тільки ніяких просьб і взагалі. Я цілком вдоволений свою роботу і своїм у кожного Є свій рівень, і не турбуйтеся щодо мого того, не знаю, як і сказати. У всякому разі, запевняю вас, що не маю наміру подавати заяву, переходити до іншого відділу, скаржитися. Не ж, я сказав усе, що думаю про його дії і поведінку. І ще можу сказати. Завинила, мабуть, моя вічна поступливість, мій надмірний спокій. Спокійні люди не змінюються. Але спокій може бути тільки зовнішній, а в душі у кожного дрімають сили, часом такі, про які не знаєш і сам. Гамлет у другій дії говорить про свою слабість, а в четвертій заявляє, що в нього є воля, сила. Чоловік не може бути плаский, як фреска в соборі. А Гамлет і собор ставатці вельми припали до смаку. Доводилося і нам колись у п'єсках участвувати. Доводилося. А собор чого ж? І я в Софії іноді. Мозаїки там, діовижна штука, урок. Слідчий повинен отак докази збирати і викладати по камінчику. Тоді картина злочину. І все. І кінець. торжество справедливості і юриспруденцію. А також... А також потоки глибокодумних дурниць, якими Савочка завжди намагається компенсувати свою недовчинність, так само як Нечиталюк компенсує її своїм безмежним ентузіазмом і лякливістю перед начальством. Хемежна аналогія із Шекспіром. Але що літературні аналогії? Тут стався б у пригоді, хіба що їхній фантюрист з одної зі своїх фантюресок. «Скажімо таке. й поверх. За столом слідчий напроти злочинець». «Я від баби втік, я від діда втік, і від тебе втечу», – нахабно заявляє він. «Ну-ну», – посміявся слідчий і натиснув на відповідну кнопку. Війшло двоє мільяціонерів. «Одведіть арештованого до слідчого ізолятора». «Ах, я арештований?» «Так, ось санкція прокурора, можете ознайомитися». Сподіваюся, там не записано, що мені забороняється поглянути на світ Божий з вікна. Здається, ні. Гуманно-гуманно арештований підійшов до вікна. У вас тут чудовий краєвид. Не скаржусь. І повітря, мабуть, чисте, як для ангелів. Принаймні, чистіше, ніж для злочинців. Дозвольте дихнути. І штовхнув раму, не чекаючи дозволу. Нахилився, простягнув руки, ніби хотів стрибнути зі страшної висоти, і враз посунувся вниз по повітрю, як по жолову. «Тримаєте його?» – гукнув слідчий до міліціонерів. Усі троє підбігли до вікна, та було вже пізно. Арештований відлітав далі і далі, уже був ледь помітний над покрівлями, в сонці, на обріях. Летів на лазерному промені, як на чарівному коні. Жив у епоху НТР. От коли б твердохлібові такий лазерний промінь, щоб вислизнути від цього савочки і від усіх савочок світу. Так ми приходимо до своїх надій навіть тоді, коли вони цілком безпідставні або смішні. Твердохліб чомусь вірив, що його порятував би від усіх його душевних незлагод, Телефонний дзвінок від тої молодої жінки, яку побачив у магазині на Хрещатику. Не знав, що казав би їй, як повівся після її дзвінка. Просто ждав. Сподівався, не свідомо вірячи у свої стрілення від голосу, який чув єдиний раз у житті, якого чомусь не міг забути. Жінка не дзвонила, не обзивалася і відходила в небуття і невідомість далі і далі, безнадійніше і безнадійніше. Чи так і відійде? Власне, хіба це мало значення. Марно сподіватися, що тебе порятує від самого себе якась стороння сила, навіть коли вона з'являється в образі